Я відчула, що Світлана, Світлана у мені хоче щось сказати, щось запитати, але я чула вже тільки тихий, нерозбірливий гул. Щось намагалося пробитись до мене. Слова, думки, звуки, але не могло. Я відчула дивний, тяжливий звук у своєму організмі. Мов би сильний інфрачервоний промінь, чи який, можливо, біоінтворентний, розпилював моє тіло чи намагався дістатися кудись у самісіньку незрозумілу глибину. Під свідомість? У третю сигнальну систему? У систему моральних доленосних рішень? 29. Кармена Спеціальна комісія Вищої Глобальної Ради, яка я повідомила про те, що незаконно здобула інформацію, що стосувала своєї участі в експерименті на Землі, виправдала мене. Більше того, члени комісії визнали, що я мала право на цю інформацію – і що законним шляхом не могла її отримати, оскільки всі дані про експеримент, проведений на чужій планеті, були закритими, а я, як учасник експерименту, мала право доступу до них. Лише запитали мене, навіщо мені ця інформація була потрібна? «Якщо чесно, я не знаю», – відповіла я. Мене щось тривожило, щось вимагало пояснення, але що? Я не знала і не знаю. На жаль, досі не знаю. Можливо, я хотіла… Тут настала дуже довга пауза. Раптом я почула дивний, тихий, але пронизливий звук. Він посилювався і став роздирати все моє єство. Він звучав, наче десь далеко і зовсім поруч. Може, навіть всередині мене. «Вам зле?» колего – колего Ієрихар, – спитав один із членів комісії. «У чому ваша проблема?» Мені спала на думку одна ідея. Вона стосується експерименту, але вона поки що не сформована. Я казала і відчувала, що вже знаю, що це за звук» то плаче дівчинка, земна дівчинка, Іринка, донька Світлани, моєї Світлани. Називайте її, як хочете, називайте, як хочете це явище, але я чую її плач. Мені психічно зле. Але як пояснити стан членам цієї поважної наукової морально-етичної комісії? Про що йдеться взагалі? Колего Ієрихар, ми пропонуємо вам пройти курс психогенної терапії, почула я голос. Ні, закричала мені, ні, ти вб'єш. Але що чи кого я вб'ю? Я трамедіонка, а трамедіонці не здатні вбивати, хіба захищаючись? Але від кого я маю захищатися? Я відмовилась від курсу тієї терапії. Подумала, що треба порадитись з Лаготерамінією, моєю найближчою подругою. Я помітила, що стала уникати її. Чому? Тридцять друге кармена. Зважилася звернутися до вчителя. Від часу нашої останньої розмови кольори його дещо потьмяніли, а тембр голосу став більш приглушеним. Постарів, але ж він був навіть поза сонмом безсмертних, і він – сама мудрість і досконалість. Я чесно розповіла про свої відчуття, проблеми і сумніви, про тривоги, голоси в мені, уявні діалоги, запитання Світлани і мої відповіді. Це справді була сповідь, мно... викладення мого «я» перед вчителем. Вчитель довго мовчав, а тоді сказав, що мені, очевидно, залишилася якась частина цієї за мною істоти, що цього не повинно було трапитись, але трапилося. Тут він раптом зупинився і сказав, що мусить покинути мене. Коли ж повернувся, то повідомив. Вища наукова рада проінформувала його, що прийнято рішення, його ще має затвердити Вища глобальна рада, припинити експеримент. Для цього буде використано ефект в матурування часу. Тобто по спіралі часу спеціальний корабель-пристрій потрапить у майбутнє і забере всіх учасників експерименту, котрі будуть видобуті з тіл неміонських земних істот. А я? Ти, моя люба учениця Ієрихар, виконала свою місію, дуже лагідно сказав учитель. Тобі нема в чому дорікати собі. Ти належиш нашій цивілізації з усіма її ознаками і атрибутами, більше того – ти, я це зрозумів давно, і радий, що мої передбачення підтвердились. Одна з найвидатніших особлистостей нашої планети, а можливо, і всесвіту. Я певен, що тебе чекає ще чимало видатних, а може геніальних відкриттів. Те, що залишилося там, на далекій чужій планеті, належить тому справді чужому, як виявилось, дивному і неприйнятному для нас світові. Діти, котрі там залишилися, і за долю яких ти переживаєш, належить тому світові і тій планеті. Вони діти Світлани, а не Єрихар. Ти сама підсвідомо захотіла позбутися її оболонки. Твоє трамедіонське єство прорвалося назовні. Отже, ти належиш цій планеті та цьому світові. А пам'ять? Пам'ять про експеримент, в якому ти брала участь, вмиратиме сама по собі. Спочатку як болючий, а потім дедалі безболішніший процес. Ось і все, моя люба Єрихар. З цим треба змиритися».